Tak jdeme na to. Aby jsme pochopili, že ta osoba, na který pracujeme v koncentraci, po nás představuje vlastně všechny bytosti, Aby jsme pochopili, že vlastně objektem meta jsou všechny bytosti bez rozdílu. A Ale rozdíly mezi bytostmi jsou nekonečné. Hm? Ale přestože jsou nekonečný, musíme si je nějak schrnout. Každý den recitujeme tady Metasuta, tam se to schrnuje jako velké, malé a tak dále. Hm? Ti, co můžeme vidět, ty, co nevidíme, ty, co jsou mikroskopické a tak dále. Hm? To recitujeme každý den. Teď v živé tradici meta, ty rozdíly jsou zase jiné. Tam je 12 vlastně kategorií bytostí, které představují všechny bytosti. A z těch 12 kategorií bytosti, pět kategorií bytosti jsou všeobecné. A sedm kategorií bytosti jsou s rozlišením. To má svůj hluboký význam. Proč meta a tak dále, brahmaviháry jsou speciální meditace, jež základ je moudrost. Co je osvobozující moudrost? Že v rozlišení a nerozlišení Že neulpíváme ani na rozlišení, ani na nerozlišení. A že můžeme v nerozlišení rozlišovat a v rozlišení nerozlišovat. To je svoboda vědomí. To je tomu, čemu se říká jedna chuť, jedna chuť osvobození. My na to nemáme, no ale pracujeme na to. Hm? Právě proto to mistry, kteří který tomu uměli hm, chodit, hm? Který se nezabývali ničím jiným než meditací, aby jsme se dostali do stavu hlubšího pochopení. Ty objekty, které představují všechny bytosti, se radili tak, že, aby jsme chápali, že všeobecné není v rozporu se specifickým a specifický není v rozporu se všeobecným. Hm? Tak je vlastně univerzum a tak jsme my vlastně tež stvoření. Všeobecný není rozličný od specifického. Specifický není rozličný všeobecného. Každá žena má v sobě muže, každý muž má v sobě ženu. To je i náš organismus, takhle je to tak. Proto fungujeme na základě jisté rovnováhy. Protože my jsme tu rovnováhu nepoznali jemnějším počítkem, jemnějším rozlišováním. Právě proto my jsme od toho celku odcizení. A my nechápeme, že když myslíme, vlastně příroda myslí za nás. Když se hýbeme, příroda se hýbe námi. To my nechápeme, tady jsme v ekologickém centru, tak bychom to měli zdůraznit. že ztratíme vlastně pojem harmonie, ve které se nacházíme, ztrácíme sami sebe. To je yoga. Proto Meditace lásky je tak důležitá, protože láskou vlastně získáme jistý vhled do toho, co nás spojuje s celkem, co je od celku neoddělitelné. Proto v západním náboženství islám Židovství, křesťanství, bůh je láska. Hmm? All you need is love do, do, do, do, do. <laughs> to, ta, to byl to tak. To v 60. To velký hit. Co hmm? Žlutá ponorka. To není žlutá ponorka. To je do žluté ponorky. Album je. Je sem. Byťos. is vyzval. To byly časy v 60. letech. Náhle no, teď jsme zase někde jinde. No a to, že vlastně to specifický nedě oddělitelné od celku a že ten celek není oddělený od toho specifického, to vlastně. Je dáno též těma dvanácti objekty, kterých schrnují vlastně to nejdůležitější v bytostech. Jak ze specifického hlediska, tak i z všeobecného hlediska. Na věci se díváme všeobecného hlediska i z specifického hlediska. Tím poznáváme věci, je to tak? No a ze všeobecného hlediska máme pět objektů. První sabé, sata. Satbe znamená všechny. Satá znamená bytosti, všechny bytosti. Od a sad, což je bytí. Jestli čtete, budete číst Visudimaga. Bohužel, to ještě nikdo nepřeložil do češkiny. Moudrý Aspagoša vysvětluje jak často dělají jogíni buddhisti. Dříve mnoho, mnoho velkých jogínů byli lingvisti, včetně Nagarjuna a Sanghy a tak dále. Proto bodhisattva by měl studovat lingvistiku. Z hlediska sad, odvozuje, což myslím, asi není oprávněné od korene sač, což znamená ulpívat. My jsme bytosti, protože ulpíváme na něčem. Ten, kdo na ničem neulpívá, ten vlastně překročil hranice bytostí. To je krásná Krásné odhození. Tady máme kolegyně studentku čínštiny. Jak se píše Budha v čínštině? Radikál člověk a k tomu ne. Fej. Ren Fej. Ne člověk. Buddha je ne člověk. Buda je člověk, ale není člověk v tom smyslu, že my obyčejní lidé, my jsme ti, kteří na něčem lpějí. V tom smyslu Buda není člověk. První tedy všeobecný objekt je bytost. Všichni jsou bytosti. I tady maco. A dneska jsem viděl, včera jsem viděl dvě krásné kočky tady po cestě. Všecko to ale tady koně, ptáci, všechno jsou bytosti. A jsou bytosti v tom smyslu, že na něčem lpějí. Každý lpí na něčem jiným, podle své karmy. Hm? Ale my jsme lidi, tak máme... Obzvláště jsme vyrostli ve stejný prostředí, tak máme společnou karmu. Proto hm? si rozumíme. Takovým takovými v Brazílii bychom si tak dobře nerozuměli. Ale když budete praktikovat úsilovně meta, porozumíte se s nimi perfektně. No a teď další, sabé satá, sabé pána. Pána je od slova prána. My jsme bytosti, protože máme bioenergii. Prána. Ať už jsme ptáci, nebo jsme krávy, nebo jsme pejsek maco, nebo jsme mická, nebo jsme vlk, tady kolega Roman říká, že jsou tu vlci. Dneska jsem šel do lesa a říkám si vlk, vlk, vlk. Já jsem si říkal vlk, vlk, vlk a teď tam zašustil nějaký strom. Všechno je ve vědomí. I vlci. Mm -hmm. Šel jsem po cestě a viděl jsem hroudu v podobě žáby, tak jsem uskočil. Pak koukám, že je to hrouda, ale má tam nějaký kamen, který vypadá uh. jako oko. <laughs> je ve vědomí. Je to tak? Tak my jsme bytosti společně i s, s psy, s kočkami, i s, s hmyzem, ze všim. Hm? Protože máme tu bioenergii, hm? bez ní bychom se nemohli hýbat. No a to je druhý společný, společná vlastnost všeho živého. To bioenergie. Sabe satá, sabe pána, sabe bhutá. Buta doslova znamená, my jsme se stali, my jsme se narodili. Všichni jsme bytosti, protože jsme se narodili už nějakým způsobem, ať už ve vejci, nebo přeměnou. nebo v lůně, nějak jsme se objevili, tak jsme tady. To je společný. To je ta společná vlastnost, je sabé pugala. Pugala znamená, že máme svoji osobnost. Podle buddhismu ta Neskutečná mnohotvárnost mezi bytostmi je právě karma. Ani když studujeme živé bytosti, nemůžeme nebýt nefascinovaný tím, Žádné dvě bytosti nejsou stejné. Když studujeme i krysy opatrně, myši, psy, kočky, neexistují dvě přesně stejné bytosti. I co se týče našich zvyků, ty ovšem nevidíme tak jasně jako tvá. vlastně neexistují dvě bytosti, které mají úplně úplně stejné zvyky. Někoho přitahuje víc toho, někoho... Vytahuje víc ono, někoho odpuzuje víc to, někoho odpuzuje víc ono. Hm? Právě proto, kdybychom jsme se všichni sešli a prošli nějakou rošnou ulicí, každý si všimne něčeho jiného. Hm? Je to tak. naše zájmy, naš způsob vidění a relace k tomu, co vidíme, není ní, ní, v žádném případě není úplně stejný. Ale my to bereme, jako kdyby všichni viděli všecko stejně. No, ale to je ta chyba. Právě proto nemáme respekt k druhým. Čili sabé satá, sabé pána, sabé bhúta, sabé pugala. Všechny osobnosti, všechny bytosti mají nějakou tu osobnost, která je specifická pro ně. Hm? To je též vlastně společný rys všech bytostí. No a nakonec, Sabe Atta bhava paryapana. Atta znamená Atman. A jak víme, v hinduismu i vlastně u nás, v západní filozofii, Atman neboli duše, nebo jak to nazveme, je vlastně nějaká podstata v nás. Je to tak? Podstata, která trvá. A teď buddhismus nevěří v atman. Buddhismus je filozofie anatman. To znamená nejáství. V indické filozofii já znamená něco věčného. No Buddhisti nevěří v něco věčného, tak jak to nazvat? Všichni, co mají fenomén zvaný Atman, zvaný já. A co je fenomén zvaný já? No, to je pět agregátů existence. Pariápana znamená být obdarený. Všichni, který jsou obdaření tím, co jiní zvou já. To je pět agregátů existence. tělesnost, počitky, vnímání, faktory vůle a faktory vůle a vědomí. Všichni, co jsme tady, to máme, jsme tím obdarení, ale jestliže jsme budisti, nepovažujeme to za něco, co by mělo, co by představovalo věčnost. Tak to jsou všeobecné objekty. No a teď, Specifické objekty nebo objekty s rozlišením, které nás bytosti rozlišují. Těch objektů s rozlišením je nekonečně. Ale mezi těmi objekty s rozlišením, bytosti, mezi ty bytosti s rozlišením, tři rozlišení jsou snad nejdůležitější. A to je sabba, itio, sabé, purisa. Někteří z nás jsou ženského pohlaví sabá itio, někteří z nás jsou mužského pohlaví. Jestliže jsme budisti, žena a muž je stejný nebo rozdílný? Žena? stejný rozdílný. Moudrost. <laughs> Teď je třeba to praktikovat, ale na to nemáme. Musíme se to naučit. Když tak myslíme, tak, už, tak jsme leda co spochytili, ale většina z nás tak nemyslí. Čili první základní rozdíl mezi bytostmi je jako v pohlaví, buď jsme muži nebo jsme ženy. Sice mezi námi existují eunuchové a bez pohlaví, ale ty se nepočítají. <tězík> Další rozdělení, které je důležité, je rozdělení mezi aria a anaria. Sabe aria, sabe anaria. Aria doslova znamená vznešený. Večer vždycky recitujeme aria avalukitejšvaro. Proč vznešený? Z hlediska jógy, kdo je vznešený a kdo není vznešený. Z hlediska jógy vznešený je ten, který přímo realizoval objekt probuzení. Ne intelektuálně, ale přímým hledem. Jestliže se tomu tak stalo, když ho realizoval způsobem žáka, pak nemůže zůstat dlouho v samsáře, maximálně sedm životů, když realizoval ve nedualistickém způsobu, stal se skutečným bodhisattvou, nejenom bodhisattvou na základě rozhodnutí, no tak pak se stane budhou. Sice to ještě nějakou chvíli potrvá, ale už jiné cesty není. Tak to je aria, vznešený a nevznešený, jsou všichni ti, kteří nemají přímý vhled toho, O nás přenáší ze samsárického utrpení, do stavu osvobození. Nemají přímý. Proto těm osobám, kteří nejsou probuzeni v buddhismu se říká co? Pritag putu džana. Pritag znamená co? Široký. Obyčejná bytost, světská bytost, je široká bytost. Proč je široká bytost? Protože má širokou skánu chtivosti, odporu. <laughs> je to tak, hm? toho, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co ho přitahuje, co ho odtahuje. Hm? No a podle toho se řídí jeho myšlení tež. Ten, kdo má přímý vhled, objekt realizace, jestli se to dá nazvat objektem, ale jinak to nazvat neumíme, tak toho chtivost a odpor zpleskl no a tím pádem se stává vznešený. Tak tedy sabé aria, sabé, sabé aria, sabé anaria a poslední rozdělení je podle toho, čemu se to říká v buddhismu, Vlastně i v Joze Gaty, hm? což pro lepší překlad, asi bychom přeložili do češtiny jako osud. Hm? Ale osud není dobrý překlad. Gaty je od kořene gam, což znamená jít, hm? čili to znamená vlastně eh, Stav existence. To je nejlepší překlad. Podle stavu existence. Stav existence znamená to, kde se právě nacházíme a ve kterým jednáme. To je gaty. Ve kterém se nacházíme a podle kterého jednáme. V no těch gaty, v tom stavu existence, jsou tři nejdůležitější rozdělení. Tradičně v buddhismu je šest stavů existence nebo pět stavů existence. Tady máme rozdělení na tři. První je déva, sabé, déva, všichni, Bohové, bozi, Samozřejmě Bohové z malým b. Studenti sanskritu kořené div, div znamená v sanskritu zářit. Bohové jsou ti, kteří září. S námi se nepaktují, protože my nezáříme. Dříve aspoň v bublických dobách. U starých ryků se paktovali dohromady, protože zářili. My ale už nezáříme a smrdíme, <laughs> tak se na k nám nechodí. Ale Když budeme mnoho mnoho praktikovat meta, třeba se to stane, tak tedy první kategorie bytostí První osud nebo první stav existence je stav Bohu, stav zářivých. Další stav existence se nazývá Sabé Manusa. Co jsme my potomci Manu? U nás první Člověk byl Adam, v Indii se jmenuje Manu, tak my jsme všichni potomci Manu, tak se nazýváme Manušia, ti, který patří Manu. Je sabé vinypátika. Vinypátika od sanskritského kořene pad, což znamená padat všichni, kteří upadli. Upadli v jakém smyslu? Upadli ze možnosti probuzení. Musí počkat na to, až se zrodí jako bozy nebo jako lidé. Ano, ano. Je to tak. Do toho patří zvířata, samozřejmě. Do toho patří hladové duchové, takzvaní préta. A do toho patří obyvatelé pekel. Ty se budou muset počkat. V buddhismu neexistuje tak jako v západních náboženstvích vlastně věčné prokletí. Něco takového neexistuje. I v pekle počkají na nějakou, nějakou nekonečně dlouhou dobu. No a pak se zase z pekla dostanou, až ta jejich karma vyprší. Tak zase tak se, narodí někam, někde jinde. Například to, že na planete přibůdají ľudia. Bolo nás 5 miliard, teraz je nás 7 miliard. To znamená čo? To jsou ty třetí, ty sabé? Pardon? Viny ne, ne, ne, my jsme lidi. Zůstaneme lidi, když nás bude... 100 miliard. Každý z nás chce zůstat. i když nás bude 100 miliard, zůstaneme lidi. A sport nás bude nekonečně míně než takových mravenců třeba. Je to tak? Proto ta mnohotvárnost karmy, mnohotvárnost ve světě, mnohotvárnost karmy, karma je stejně jako genetika. V vědě se to nazývá genetika, v buddhismu se to nazývá karma. To jsou takzvané boží mlíny, se tomu říká. Samozřejmě asuro. no, to by a... Asurové to jsou bohové, které upadli. Ty stále v indické mytologii asurové. Sura znamená bůh a asura znamená protibůh, polobůh. To jsou velký válečníci a stále v indické mytologii stále jsou... Ve sporu s bohy o nektar nesmrtelnosti a dělají velký bitvy. Vlastně v řecké mytologii to samé, tam máš titány zase a tak dále. Ty různé bytosti, které ohrožují bohy. Takže do těch, co upadli, tady patří. Zvířata. Co se to děje? Zvířata hladoví duchové a obyvatelé pekel. Vlastně naše stavy vědomí tež se mění a někdy se blíží stavou obyvatel pekel, někdy hladovýmu duchu. Vidíte některé lidi, kteří už získávají různé rysy, zvířat. Je to tak? Hm? Ty všechny stavy vědomí, všechno to jsou stavy vědomí z hlediska buddhistický, pochopení. Ale tyto stavy vědomí jsou gaty, to znamená, od, jsou v pohybu. Není nikdy není na světě věčná slast a věčné pokletí, něco takového po je na pochopiteli. to máme 12 objektů, které pro nás představují všechny bytosti, jak ve smyslu vlastností, které jsou nerozlišitelné, které patří všem, tak i ve smyslu vlastností, které jsou specifické. A specifické a všeobecné vlastnosti, jestliže chápeme, Jednocující funkci lásky nejsou v protikladu. My vidíme všeobecné v specifickém a specifické ve všeobecném. Nevidíme v tom rozporu. Proto získáváme moudrost. Proto Meditace na lásku je tak spojená s moudrostí, nejenom na lásku, je na soucit, na radost a na odpoutání. No a jak s tím pracujeme a jak to dáme všechno dohromady, hald, necháme na zítra. Tak stojí, stojí za to se to naučit, když budete vysílat vědomí do všech deseti směrů, do nekonečných světů, tak, abyste si vždycky... Co teď? <laughs> tak je třeba si to zapamatovat, pak to běží rychle. A v koncentraci, jestli se na to musíme dívat.